פרק כ"ב: ויהי דבר ה' אלי לאמור, ואתה בן אדם, התשפוט התשפוט את עיר הדמים, והודעת את כל תועבותיה. ואמרת, כה אמר ה' אלוהים, עיר שופכת דם בתוכה לבוא איתה, ועשת גילולים עליה לטומאה. בדמך אשר שפכת אשמת. ובגילולייך אשר עשית תמת, ותקריבי ימייך, ותבוא עד שנותייך, על כן נתתך חרפה לגויים, וכל לסע לכל הארצות. הקרובות והרחוקות ממך יתכלסו בך, כמעט השם רבת המהומה. הנה נשיאי ישראל איש לזרועו האיובך, למען שפוך דם. אב ואם הקללו בך, לגר עשו ועושק בתוכך, יתום ואלמנה הונו בך, קדשי בזית, ואת שבתותי חללת, אמשר אכיל היו בך, למען שפוך דם, ואל הארים אכילו זימה עשו ותוכך, ערבת אב גילה בך, ולאט הנידה עמנו בך, ואיש את אשת רעהו עשה תועבה, ואיש את כלתו טמא וזימה, ואיש את אחותו בת אביו עמנה בך. שוחד לקחו בך למען שפוך דם, נשך ותרבית לקחת, ותבצעי רעייך בעושק ואותי שכח נאום אדוני אלוהים, והנה היקיתי חפי אל ביצעך אשר עשית, ועל דמך אשר היו בתוכך. היעמוד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עושה אותך, אני אדוני דיברתי ועשיתי, והפיצותי אותך בגויים. וזריתיך בארצות, והתימתי טומאתך ממך, וניחלת בך לעיני גויים, וידעת כי אני אדוני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, היו לי בית ישראל לשיג, כולם נחושת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור, שיגים כסף היו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען היות כולכם נסיגים, <אח> לכן הנני קובצתכם אל תוך ירושלים, קבוצת כסף ונחושת וברזל ועופרת ובדיל אל <אח> תוך כור, לפחת עליו אש להנתיך, כן אקבוץ באפי ובחמתי והנחתי והיתכתי אתכם. וכינסתי אתכם, ונפחתי עליכם באש עברתי, וניתחתם בתוכה. כהיתוך כסף בתוך כור, כן תותחו בתוכה, וידעתם כי אני אדוני שפכתי חמתי עליכם. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם אמור לה, את ארץ לא מטוהרה היא. לא גושמה ביום זעם. קשר נביאיה בתוכה, כארי שואק טורף טרף. נפש אכלו, חוסן ויכר ייקחו, על מנותיה הרבו בתוכה. כהניה חמסו תורתי, ויחללו קדשי. בין קדש לחול לא הבדילו, ובין הטמא לטהור לא הודיעו. ומשבטותי העלימו עיניהם ואכל בתוכם. שריה וקרבה כזאבים טורפי טרף, לשפוך דם, לאבד נפשות, למען בצוע בצע. ונביאיה תחו להם תפל, חוזים שווא וקוסמים להם כזב, אומרים, כה אמר אדוני אלוהים, ואדוני לא דיבר. עם הארץ עשקו עושק וגזלו גזל, ועמי ואביון הונו, ואת הגר עשקו בלא משפט. ואבקש מהם איש גודר גדר, ועומד בפרץ לפניי בעד הארץ לבלתי שחטה, ולא מצאתי. ואשפוך עליהם זעמי באש עברתי כליתים, דרכם בראשם נתתי, נאום אדוני אלוהים.